Julián Eraso, e, gaur irunen, hemen aurkeztu duzu mila eta hogeita lauko Itzulia, iruro hogeita irugarren edizu izanen da, baina erran bezala, ba, asizenetik egun urte pasatu dira, eta hori ere ospatzeko bueno, ba, zerbait da, noski. Irundik aterako da, hemen izanen da lehen erlojopekoa, eta bigarren eta ere irundik atera, eta kanbora, ipar euskal herri da. Bueno, orokorrean ze valorazio egiten duzu aurtengo Itzuliaz? Ba ona, o aurkezpen egunean, ibilbidean e, aurkezpen egunean balazio ona. Zaindu e, ditugu detalle guztiak beti bezela, ba ibilbidek e, konpentsatu bat egiteko eta pentsatzen da e, asmatu dugula. E, ez da izango urte batzuetan gogorra, baina e, etapa guztia daukate bere puntua eta e, Arratzen, ibarren, irabazlea ateatzen denak e, argi bildi du etapa guztietan. Lehen etapa erlojupeko bat izanen da hemen, irundik barna, ba, azken aldean irundik ere e, txirrindularitza eta txirrendulari haunitz pasatu dira eta itzuli haunitz eta oraingonetan Euskal Herriko itzulia. Ba, hemen dik hastea, noski irunentzat agitz garrantzitsua da, zuentzat ere horrela izanen da, ez? Bai, bai, bai. Gure, gu e, azken urteetan e, ongera irun, irunen atzetik, a ber, irunen e, animatzen ziren eta etapa bat egiteko, eta, bueno, e, urbili ginean e, ondarrebin amatxu genuen etapan, e, nahi genuen e, bi urtetarako ondarrebia irun lotzea, eta azken e, bueno, e, gauza desbarena direla medio egin genuen, da irun gehatu zan atzeratuta aurten arte. Eta, bueno, seguro-seguro, e, tokatzen den egutekia dela, eta e, pasku aztelenean erlojus kontrakua egiteko jaidenez oso egokia da, eta, bueno, emengo irundar baten e, laguntzakien, joan magaraten laguntzakien, erlojus kontrakua e, berak e, prestatu bai du, eta izango da lehenengo etapa eta nahiko berezia eta berak esatuen duen bezala, eta nik korroboratzen duen, duen bezala, zer ikusi hundia duiko du azken klasifikazioan ere. Lehenengo etapan galtzen, du, galtzen diren segunduak, zailak izango dira rekupeatziko. Eta gero, bigarren etapa bain hundik atera eta kanbora, irugarren etapa ere, Baiparre Euskal Herrian izanen da, eta bueno, hori ere garrantzitsua, ez? Badakigu beti ere zaila izaten dela, ez? muga horiek pasatzea horrek e, Dakarrelako ba bueno, segurtasunaren inguruan eh hainbat baliabide beharrezkoak direla eta eragozpenak daude ba iparraldera pasatzerakoan baina urten egin duzue eta horren apostua egin duzue eta hori ere pentsatzen dut garrantzitsua izanen dela itzuliarentzat euskalherriarentzat bai e, gure buruan bueltaka ibili da beti proiektu hori eta eta Begiratuta, lehenengo urteetan, duela egun urte lehenengo ediziotan, Bai, Bilbo, Donosti, Gazteiz, Iruña, Baiona eta, eta Iparraldeko herriak e, bere rekorridotan zeudela, ha, ha, hori errepikatzean nahi izan, dugu azken urteetan da, azkenean zein edizio hobeto, hobia, egun garrena baino. Eta, bueno, e, alegin guztiagin ditugu eta lortu dugu azkenean iparraldetik etapa bat egitea, eta bigarren etaparen irtera ere, eta e, Euskal Herri Osoko Herrialdeak pasatzea urtengo txuliarekin aindik ere bueno, parte hartzea ez duzue argi ez, taldeek oraindik ere ez dute erran, ba, ze asmo duten e, Euskal Herriko itzulian egotea edo ez, hori e, aintzin eraagoiiadakien dugu, baina bueno, ba, erran daiteke izaten aldela ez, e, parte hartze ona edukitzea eta txirrindulari onak edukitzea hemen Euskal Herria. Ba gugu ofizialki ez ezuka ez dadaki ez gu ez handdikikan ezer, baina, taldeek, beraiek eta txerrindulariak beraiek eginduten aurkezten aurkezpenetan bakoitza bere egutegia aurkeztu duenean itzulia barne dago. Ta orduan e, gaur egunain modaan dauden e, izarrak bere egutegi bere kalendario barruan ekitzia itzulia ba guretzako bada eta zehazteko izango da beraiek ere gustua sentitzen dira ta azkenian e, Itzulia referente bat bezala ikusten dute eta bueno, hori geruta geruta obia da guretzako eta darentzatu darentza eta hala izan da dela